E datuak eh da gizonezkoak en, izan badaude, eh minbizia ulerko minbize dutena, baina bueno, daia oso baxua izaten da. Ba, emakumeekin konparatuz, ba ez dakit, ba, ba 21, 31, bueno, en, gero aldezonalden ba, arabera ere molda, en, aldatzen da, ez? Baino egia da en hor ezgerala ez aztuar ere gizonetaz, ez? Da betiko ematen du, ba beti aztuak dauden pertsona horiek direla, ez? Gizonezkoak. Ta gizonezkoengan ere ematen da ularreko minbizi, ez? Hortuan, bueno, ba, interesgarria da beraiaiek con tu anisatea.